«Всім не можна рушати з місця. Може бути і таке, що Гершко виїхав з корчми ховався до ранку десь у кущах або у черетах. А через те, що в Лисянку немає іншої переправи, як ця, то тут треба стерегти, бо раніше чи пізніше, а цього місця він не мине». «Гаразд!» – погодився Петро. «Ну то їйте, ви з Довгоносом, а ми з Лящем з тут». Качури Довгонос поскакали до села а Петро і Ляш знову пішли в засідку. Минуло ще томливих півгодини, година, тим часом зовсім розвиднілося, почав накрапати дрібний дощик і незабаром затяг туманом усю околицю. Петро і Ляш загорнулися в свої киреї і перебралися під гілля в верби. Минуло ще півгодини, проїхало ще кілька возів, нарешті на шляху показалися качур і довгонос вкупі з трьома селянами. «Ну що?» – кинувся до них Петро. «Нікого, ні душі, корчма порожня, і коней немає на стайні», – відповів Качур. Петро немов з кам'янів. «Що це означає, панове? Де вони поділися?» – заговорив він через якусь мить, з великим хвилюванням, переводячи розгублений погляд з одного товариша на другого. «Не могли ж вони проїхати раніше за нас? Ми ж верхи помчали навпростець, а вони їхали на бричці з поклажею, «І пропустити ми їх не могли», – зауважив Довгонос. «А вже ж, докинув ляш, і пропустити ми їх не могли, і проїхати тут раніше за нас вони не могли, і ніяк їм було проминути це місце. Тут же гребля, а іншої переправи немає». «Є», – зауважив один із селян, – «правда? Гак треба зробити версість 10, а все-таки можна перебратися на той берег і доправитись до замку». «Де ж це? Як?» – спитали разом присутні. «А на Боярин і на Сидорівку». «Правда, правда», – погодились качери Довгонос, – могло бути і так. «Так воно і є», – скрикнув у розпачі Петро. «Виходить, вони вже там, у замку, у губернатора». «Ну, мабуть, ще ні», – заперечив качор. «Якщо він поїхав на Боярин і на Сидорівку, то туди ще не доїхав. Отже, маємо час придумати, що робити». Придумати, пробурчав з досаду Ілляш. Багато ми тепер придумаємо. Треба було послухати одразу моєї ради, а тепер піймай його. Одначе, хоч би що там трапилося, пане, брате, треба виправляти становище, а не гаяти час на марні розмови, сказав Качур. Правда, правда, підтримали його всі присутні. Я їду в Лисянку, рішуче сказав Петро. Ні, стривай, спинив його Качур. Тебе в Лисянці добре знають. Може виникнути підозра, а мій хлопець служить там у палаці. От він і довідається про все, та й корчмар той, що коло замкової брами держить корчму, теж знайомий мені. Тому ось яка моя рада. В Лисянку поїдемо зараз, я і Довгонос. Петро з Лящем з ще тут стерегти, коли що впораються вдвох. «Ви ж, панове, – звернувся він до селян, що прийшли з ним, – ідіть скоріше додому, сідлайте коней». І розсиптеся в різні боки на тальну, на боярин на Сидорівку, розпитайте в добрих людей, чи не їхали через їхні села наші жиди. Петро спробував був обстояти свій намір, податися разом з Качером у лисянку, але змушений був скоритися з рештою загальній ухвалі. Товариші роз'їхалися, і за кілька хвилин Петро й Ляш зосталися знову вдвох на варті. Тепер уже Петро не горів од нетерпіння. Душу його охопила якась похмура, дика злість. А втім, як тільки долинав гуркіт коліс, Надія знову спалахувала в його серці. Але після кожного нового розчарування ця злість ставала все похмурнішою. Дощ тим часом ряснішав. Киреї на Петрові лящею понамокали і настобурчились, наче дзвони. Сонце, напевне, вже схилило за полудень, але Петро не помічав нічого. Ні голоду, ні втоми, ні вогкості, що пронизувало його. Одна тільки думка про те, що він малодушністю своєю занапастив і Сару, і себе, і все село, пиналася в його мозок розпеченим цвяхом. Нарешті здалеку почувся гучний кінський тупіт, і Петро з ящем побачили, що до них чвалом мчать качур і довгонос. Обличчя обох були стурбовані. «Немає ніде». І не проїжджали, заговорив качур ще здаля. А час би вже й бути. Якщо вони туди поїхали, на всякий випадок я доручив своєму хлопцеві іншим стерегти, і якщо тільки вони з'являться.